у всій системі відносин Русі з імперією, які не були рівноправними. Звичайно, названі віщі причини завжди ускладнювали відносини Русі з Візантією, але були й такі, які безпосередньо викликали воєнний конфлікт 1043 року. Найвірогідніше – і про це вже йшлося, причиною була участь руських дружин у заколоті маніака, що не могло не викликати відповідної реакції імператорського двору. Константин IX Мономах ужив запобіжливих заходів, у результаті яких руські купці і воїни були вислані з Константинополя в провінцію під нагляд влади. У Києві справедливо сприйняли ці його дії як недружні стосовно Русі. Згідно з Літавріним, загроза звичним нормам контактів з імперією, що виходила від нового імператора, могла спонукати чистолюбного Ярослава до життя термінових заходів, включаючи воєнні, щоб наполягти на дотриманні традиційних норм. У відносинах двох країн Руські потерпіли нижчину поразку І здавалося, втратили будь-які шанси На подальші мирні зносини Зі своїми переможцями Тим часом Мономах Вирішив піти їм на поступки І зрештою уклав з ними Цілком прийнятну для Русі Мирну угоду 1046 року Стан війни між Руссією і Візантією, напевно, не входив у розрахунки жодної зі сторін, а тому обидві дуже швидко почали шукати миру. Візантія пішла на поступки. Збитки, завдані руському монастиреві на Афоні, були відшкодовані. Руські бранці на чолі з Вершатою 1046 року відпущені на Русь. За повідомленням Никонівського літопису, Вишата повернувся додому осліпленим. Новий мирний договір був скріплений шлюбом Ярославового сина Всеволода з дочкою Константина IX Мономаха Марією. «По трьох же летях смиріся, Ярослав, сагрєкі» і паят джчер у Константина Мономаха, царя грецького за сина свого Всеволода. Оскільки ця розповідь записана лише в Густинському літопису, особливої довіри в істориків вона не викликала. Лихачов висловлювався з цього приводу обережніше і називав дружину Всеволода принцесою з дому Константина Мономаха. У видубицькому синодику матір'ю Володимира Мономаха названа Анастасія. Царя грецького Константина Мономаха Тщерь У 1047 році руський військовий загін допомагав Константину IX в придушенні повстання його родича по материнській лінії Лева Торніка. Колишнього стратега Іверії давня назва Грузії. Невдовзі 1051 року, про що йшлося вище, відносини Києва з Константинополем загострилися через поставлення на Київську митрополитчу кафедру Іларіона, але вони не призвели до розриву міждержавних відносин як і раніше. Візантія лишалася, говорячи сучасною мовою, стратегічним партнером Русі. Східна політика Ярослава не відзначалась особливою активністю. Щоправда, йому слід зарахувати дві перемоги над печенігами та перенесення кордону Русі на рубежі річки Рось. А також похід, здійснений разом із Мстиславом, на Кавказ. Постійної уваги печеністська проблема вже не потребувала. По-перше,